Продали раз і другий і третій. Нас зрадили. Але це не відніме у нас нашою вірою в ідею, зради якої гинули наші побратими. Після цих слів у Андрія почалось розуміння з Кузьмою і за всіма вбараця, з усіма бандерівцями в бараці, згодом і в таборі. Вони трималися разом, допомагали одне одному чи могли, і життя в таборі. При всьому його жаху віно якихось дивних, здебільшого сірих, як і в'язненська робота, кольорів. Але часами крізь них, як крізь важкі хмари, де-неде пробували справжні проміння, інші кольори райдуги. Андрій стояв і дивився на небо. Ось сьомий рік він виходив наприкінці травня, і в червні поночі на двір і дивлявся у небо, на якому... Між рідкі хмарки, або ж зовсім без них, сяїло яскраве сонце, яке не зникало ні вдень, ні вночі. А поза як вночі усі лягали спати, і все довкола було тихим і ніби сонним, то здавалося, що це ніби інший світ, якась інша планета, на яку блукальців занесло випадком долі. Може, ми на Місяці чи на Венері? Може, це усе нам тільки сниться, це марний сон, з якого ми прокинемось одного разу у себе вдома, цілі і неушкоджені, у щасливому домашньому побуті? Він раз відчував себе гейби, кинутою на людиною, що заблукала у великому світі, втративши дорогу додому. Наступала весна, і вже чекав Андрій, як одного дня запалає тундра вибагливо спраглими Недовго сонячного життя отими дивовижними, схожими на наші кульбабки, квітками, жарками. Цього чекали всі. це було головною та й мирською красою влітку, коли сонце ходило кілька місяців із заходу на схід по колу і ніколи не заходило. Цієї першої весни усі шаліли від здивування, химерної, нетривкої краси дикого та й мирського довкілля. Вже поволі звикаючи, що тут не ростуть дерева, а лише трава й кущі, а згодом уже десь у жопні червало усіх північне сяєво, що спалахувало над далеким тундровим норільськом неймовірною красою, щоразу іншим візерунком. Як в Україні, на шипках морозну зиму, тільки тут ці морозні картини – Ставали об'ємними і кольоровими, і на все небо. До гарного звикаєш швидко, але з часом і до поганого також звикаєш і живеш, поки живеться. Але довгі місяці полярної ночі, особливо перші роки, давалися дуже важко. Андріїві ночами снилися квіти, кольорові квіти, а Пако бачив ночами сонячні дні свого іспанського довоєнного дитинства. І це було важко не менш важко, ніж все решта. Усі так чекали початку світла, дня, весни, а потім літа, короткого, дивного та й мирського літа. І так минав час, день за днем. І так минуло для покої Андрія вісім років із десяти. Після того, коли помер Сталін і не зогнала їх ніби вже неочікувана, хоч так давно, жадана амністія. Вони вертались додому, Націоналісти залишались. І хто зна, наскільки. «Ми будемо тебе чекати», – сказав Андрій Кузьмі. «Ти знаєш, де моє село, де дідів хутір?» «Та знаю», – усміхнувся Кузьма. «Хоч моя стара вижва далеко від Луцька, але хотіли ми одного разу викорити комуняку із хутера під Луцьком. Не вдалося». То знав, що станемо тут друзями. Але, Андрію, ти не знаєш, як складеться твоє життя, я знаю, що взагалі виживу чи не вижиму, просто в мене є, великий сумнів, і що буде потім. І коли це потім настане, тому не зарікаємося. Мовчи, сказав Андрій, побачиш, що значить моє слово, ще вип'ємо на волі і не раз. В мене всі загинули, сумно сказав Кузьма. Але ж далекі родичі є в довколишніх селах. Знайдеш нас і споко, і все буде добре. Тримайтесь, хлопці. Обнялись на прощання і врешті вийшли на волю за межі табору без охорони. І тут в обійми Андрієві і поки кинулась Андрієва сестра Ганнуся. Вона плакала і примовляла, що не може повірити. І тоді в Андрія вперше за багато років на очах проступили сльози. Розділ двадцятий. До табору майже рукою подати. Кількасот метрів. І треба зібратися. Забути усі сумніви і увійти у звичний перебіг часу воювати далі. За півгодини Андрій доповідатиме Масатові про все, що доручив їм зробити центр. Про все що відбувається у сен тетьєні з якого в основному вийшов їхній партизанський загін і з яким вони і далі тримають зв'язок? Про все, але ж таки не про все. Андрій намед зупинився, перш ніж вийти на розлогу галявину, окинув її сторожким оком і не відчув найменшої підозри до паркої літньої тиші лісу, помітно зм'якшеною буйною зеленню, з якої... Йшов уже кілька днів сам один, яка лише на галявинах розривалась нестерпною спекотою. Перед спиною до дерева він закляк, заплющив очі, намагаючись увійти в лад із собою, не розумом, не думкою, яка безпорадно плуталась у лабіринті суперечливих побудов, а десь глибше, у своїй сутності, в усьому своєму єстві, що так довго і незворушно підкорялось йому, аж він звик, що назавше опанував себе. Спокій гірського лісу приймав, але збунтовані почуття не підкорялись. Найменша думка зіймала вир у його душі, і він відкрив очі, не шукаючи його поглядом, спрямовуючи його в делину, аби відвести думку, Відволіктись, дрібний, але швидкий шурхіт під деревом на широкому пні, порослому мохом і травою привернув його увагу. Сліпуча зелена ящірка вирівалась на сонці майже непомітна серед зеленого моху, але життя вирвало в ній. Час її був значно коротший, і навіть ласкаве проміння сонця не могло надовго втримати її від руху. Андрій. Невідступно дивився на неї, добре розглядів її навіть строшки очі під напівприкритими повіками. Ось його кілька кроків відділяли її від Андрія. Вона теж відчувала його присутність. Ми ж тому і не затрималися тут довго, бо ще за мить ящірка легко ковзнула униз і з'щезла у гощовині трав, але Андрій зрозумів. Зараз він зрозумів чому». Спливали у пам'яті слова Пакова та остання гостра розмова, після якої на зв'язок у Сен-Тет'єн пішов не сам. Це почалося давно, після року перебування у таборі для приміщених осіб у Аржелесі, коли втекли в Сен-Тет'єн. На зв'язок із нами в Аржелес. Виходили Антуан і Сімон, французів згодом випустили з таборів, і вони повернулись до родин. Антуан поїхав до матері у Сенетьєн і через місяць їх навідав. Потім він навідав і Сімона, родина якого теж мешкала у Сенетьєні. Він увійшов у зв'язок із підпіллям. Якось табір оглядала гестапівська комісія, перевіряючи, хто і за що затриманий, щоб згодом зажадати від... Петенівського уряду негайного звільнення французьких фашистів, що потрапили до заборів 1939 року разом з усіма підозрілими у політичному відношенні особами. Тоді один із гестапівських емісарів ніби неофіційно запропонував тим, що хоче виїхати на роботу до Німеччини, записатися у нього. І у Андрія і його товариші була чітка настанова. Вони зголосилися виїхати до Німеччини. З 12 чоловік до Ліона поїхало четверо. Ці повірили німцям насправді. Андрій, Пако, Сатос, Бішик і ще четверо вистрибнули з поїзда на повороті. За кілька кілометрів від Живора і потрапили в обійми Антуана та його друзів по підпіллю. Так почалося життя в Сенецієні. Ізабель вже була там. Жінок переважно випускали навіть тих, хто мав хоч знайомих у Франції. Антуан заявив, що Ізабель його наречена, ще у таборі. Вагітність Ізабель, що стала вже зовсім помітною, позбавила зайвих вагань. Зараз у Збишика, у Сенетєні, був син, якого він ще не бачив. Ізабель почувала себе добре. Шахтарське містечко Сент Етьєн зустріло німецьку окупацію стійко і незворушно у своїх найкращих пролетарських традиціях. З місяця в місяць німці шаленіли, в місті з'явились антифашистські листівки, шахти працювали нерегулярно через численні випадки саботажу, якісь невідомі, роззброювали поліцію, пускали під укіс поїзди з озброєнням продуктами. Два роки Андрій Спако жили у підвалі Вантуана, який найнявся на шахту. Але ж подеколи вони з'являлися в місті здебільшого ввечері, коли виходили на бойові операції. Умови конспірації були дуже суворі, і стовришами з іспанського загону вони бачилися в тіні лише кілька разів. Усі жили у різних кінцях міста, брали участь в операціях за вказівками керівництва опору. Тільки Антуан з матір'ю і Антуанова дівчина Полін були їхніми щоденними співрозмовниками, Та ще Мадлен і Женев'єва. Батько Женев'єви, чоловік Мадлен, згинув в Іспанії ще в 1937 році. Мадлен входила до керівництва рухом опору у Сенетєні. Через неї Антуан і одержував завдання для себе – Андрія і Пако. Мадлен тримала невеличку кравецьку майстерню, мешкаючи у сусідньому із Антуановим будинку. Це було зручне місце для зв'язку і не викликало підозри в окупаційних властей, коли у будинку з'явились різні люди. Приватна майстерня стала центром зв'язку. Скільки часу провели вони у підвалі, обладнаному під житлове приміщення – припавши до радіоприймача, ловлячи кожну звістку про події на фронтах. Скільки смутку завдавали їм повідомлення про успіхи фашистської армади, і яким щастям було почути, що фашистів зупинено на волозі. І як відтоді голос московського диктора раз по раз оголошував про нові і нові перемоги радянських військ. Восени 42-го року вони посилили диверсійні дії у шахтах, Пустили під Укіс кілька поїздів. Ось де придався Андріїв досвід. І досвід його товаришів з Мадридської диверсійної групи. І тоді німці пішли на очевидну провокацію. Пасажирський поїзд з Париж-Марсель. Пам'ятаєш, Андрію, свою подорож до Іспанії? Був зірваний на шляху між Турню і Маконом. Двісті п'ятдесят жертв, багато поранених. По всій Франції розлетіли накази окупаційних властей, що це справа рук бандитів, які називають себе рухом опору. До уваги французьких громадян, кожен, хто повідомить про тих, хто тією чи іншою мірою допомагає бандитам, гарантували солідну винагороду, закликали допомагати у дотриманні порядку у Франції. В усіх містах Франції тут же розклеїли листівки опору, які... Спростували цю фашистську провокацію, їх друкували в Ліоні. Два молодих шахтарі, зовсім юнаки, по 18 років кожному, везли листівки у сенетієн по валізі в руку. На мості надроною поїзд зупинили, і почався масовий обшук. Фашисти знали, чого шукають. Хлопців схопили. І хоч хто і міг щось сказати, але нічого не довів що багаж з лисівками належав їм. Обох привезли до Санетєна і взяли на судовий допит. Але це був не такий допит, уже і офіційний, як певна катівня. Катівня займала кілька кімнат вокзального приміщення. Керівництво оперу знало, що хлопців піддали тортурам, добиваючи зізнання. Тої ночі ніхто не спав, невідомо було, що далі, чи витримають. Якщо ні, фашисти виловлять нитку усього клубка. Усе розплутається. І хоч обидва схоплені знали зовсім мало, одначе фашисти шукали сліди. Варто було їм знайти буде щось і для населення. Ось вони, бандити. Наступного дня увечі Антуан прибіг радісно схвильований. Ось гаразд. Їх випустили. Ледве живі Помордовані, один майже зовсім без нігтів, а другий не може розігнутися. Але хлопці мовчали, як німі. Якби сказали їм хоч слово, їм кінець, а так виконали на вулицю, допевнились, що нічого не знають, але вже за ними стежать пора в гори. Давно треба, Андрій схопився з місця. У Франції діє не один партизанський загін, нас багато, і наших восьмеро. Вже стрижень для майбутнього загону. Андре, ти ж знаєш, що ми виконуємо вказівки керівництва. Чекаємо наказу, поки що, кажуть, ми потрібні тут от побалакай із мадлен. Мадлен невисока, русокоса жінка. Хто б сказав, скільки їй років, якби не бачив її поряд із дочкою, швидше сестрою, на перший погляд. «Найпривабливіше в Мадлен це очі і руки, жінка із глибокими, розумними очима, сіро-великими краплинами, на дні яких таїлось і пережити горе, і щоденне напруження від підпільної роботи, і досвід життєвий, і водночас щось навпрочуть жіноче, щось таке, що може стріти в розумної жінки, яка попри все зберігає у собі чарівність жіночності. І все ж Мадлен була не просто жінкою, яка викликає у чоловіка просту звабу. Вистачало її погляду у чомусь владного, незважаючи на зворушливу м'якість голосу. «Не це ж, Андрію, не час. Ось і все. Ми в русі, опору, усі дотримуємося суворої дисципліни». Ти, мабуть, знаєш, що це таке. І Андрій затимував настрій. Звичайно, Мадлен, ти, як завжди, маєш рацію. Не я, Андрію. Так вирішили усі разом. Як ви зустріли новий 43-й рік? Новими листівками? Двома поїздами, пущеними під укіс, Новою зброєю, добутою у фашистів? І новорічною вечіркою в Антуановому домі за довгі роки це було чинене найкраще новорічне свято для тебе, Андрію, і для Пако, і для всіх інших. Усе почалося саме тоді. Пако, дев'ятнадцятилітній, ось уже у Женев'єві, Женев'єва, ані хілички не схожа на матір. Білява волосся, розсипана на плечах, темні густі брови і гарячі карі очі. Це Пако сказав, у не якісь гарячі очі у цієї Женев'єви, аж спалюють, коли дивиться. Гай-гай, прийшла пора, щоб тебе спалили чиїсь очі, брате. Прийшли твої роки, тільки в лихий час. І зараз не до цього, ось незабаром фашистів б'ють». «Ми повинні докласти усіх зусиль, щоб допомогти їм ще рік чи менше, і перемога відкриє перед тобою світ спокою і нормального життя». «Швидше б уже», – сказав Пако. «Нам треба у гори, треба діяти активніше». Вони заговорили про це не вперше. Тільки цього разу надовго, коли попрощалися...